Гарріс, цикл Ганнібал, лектор, книга перша червоний дракон п'ятнадцять. Кроуфорд прокинувся в досвіта від глибокого сну. Побачив темну кімнату. Відчув пухкі сідниці своєї жінки, що так затишно тулилася до його попереку. Він не розумів, чому прокинувся, доки не почув другий дзвінок телефону. Слухавку намацав одразу. «Джеку, це Ллойд Бауман. Я розгадав шифер. Ти маєш терміново дізнатися, про що там йдеться». «Окей, Ллойде». Відповів Кроуфорд, уже совуючи ногами в пошуках капців. «Цитую, Грем живе в марафоні, штат Флорида. Рятуй себе, убий їх усіх!» «Прокляття, треба бігти!» «Знаю!» Кроуфорд спустився у свій підвальний кабінет, навіть не одягаючи халата. Він двічі зателефонував у Флориду, один раз в аеропорт, потім у готель до Грема. Віле. Бауман щойно розгадав шифр. І що там? Скажу за мить. А тепер послухай мене. Усе гаразд. Я вже про все подбав. Тож не кидай слухавку, коли я тобі розповім. Кажи зараз. Це твоя домашня адреса. Лектор дав цьому покидьку твою домашню адресу. Стривай, Віле. Просто зараз на Sugarloaf їдуть дві машини з відділку шерифа. З моря перекриває катер від митниці марафона. У такий короткий час зубний ельф нічого не встигне накоїти. Завжди. З моєю допомогою ти зможеш швидше діяти. А тепер послухай. Офіцери не стануть лякати Моллі. Автівки шерифа просто перекриють дорогу до будинку. Два помічники шерифа наблизяться до будинку настільки, аби просто за ним спостерігати. Зателефонуєш їй, коли вона прокинеться. За півгодини я по тебе заїду. Мене тут уже не буде. Наступний літак до Флориди вилітає не раніше за восьму. Привезти їх сюди буде швидше. Я виділю їм часопікський будинок мого брата. У мене добрий план, Вілле. Завжди вислухай мене. Якщо він тобі не сподобається, я сам посаджу тебе на літак. Мені треба дещо взяти зі збройниці. Усе візьмемо. Щойно я по тебе заїду. Моллі та Вільлі були одними з перших пасажирів, які зійшли з літака в національному аеропорті Вашингтона. Моллі помітила Грема в натовпі, не усміхнулася, обернулася до Вільлі та щось йому сказала. Вони хутко йшли попереду потоку туристів, що поверталися з Флориди. Моллі обміряла Грема очима. Підійшла і злегка поцілувала. Засмаглі пальці холодили йому щоку. Грем відчув на собі пильний погляд хлопця. Віллі здалека простягнув руку для привітання. Поки вони йшли до автівки, Грем устрогнув жарт про важезну валізу Моллі. «Я сам понесу», – сказав Віллі. Вони виїхали з паркінгу, і за ними ув'язався коричневий шевроле з номерами Меріленду. Грем перетнув міст до Арлінгтонського кладовища. Показав меморіали Лінкольна і Джеферсона та монумент Вашингтона, а потім звернув на схід до Чесапікської затоки. За десять миль від Вашингтона коричневий шевроле порівнявся з ними на смузі для обгону. Тримаючи руки біля рота, водій поглянув на Грема. І в салоні нізвідки затрещав затріщав чоловічий голос. «Едвард де Фокс! Горизонт чистий, мов сльоза! Приємної подорожі!» Грем нахилився до приладової дошки, під якою був схований мікрофон. Роджер, Боббі, дуже дякую. Роджер вираз, що використовується в англомовних країнах під час військових і поліцейських радіоперемовин. Означає згода зрозуміло прийнято. Шевроле відстав і вимкнув сигнал повороту. Просто перевіряємо, чи не стежать за нами репортери, або що пояснив Грем. Зрозуміло відповіла Моллі. Уже надвечір вони зробили зупинку і перекусили крабами в придорожньому ресторані. Віллі відійшов подивитися на акваріум з омарами. Мені і самому бридку, Моллі. Вибач. То він тепер на тебе полює? Поки не було причин так вважати. Лектор просто запропонував це йому. Заохотив. Якось млосно від цього. Знаю. У будинку брата Кроуфорда вам із Віллі нічого не загрожує. Жодна жива душа не знає, що ви житимете там, окрім мене і Кроуфорда. А от про Кроуфорда міг би й не згадувати. Там гарно, ось побачиш. Вона глибоко вдихнула, потім видихнула. І з повітрям, здається, з неї вийшла вся злість. Тепер Моллі була спокійна і утомлена. Вона криво посміхнулася до Грема. Чорт, я була добре, розлютилася. То нам доведеться уживатися з усілякими крапфордами? Ні, відповів Грем і посунув хлібний кошик, аби взяти її за руку. Віллі багато знає. Достатньо. Побував удома в свого друзяки Томмі. Його мама притягла з супермаркету якусь паршиву газетку. Томмі показав її Віллі. Там купу всього про тебе написали. Вочевидь геть повикручували факти про гопса, про те місце, де ти потім опинився, про Лектора, про все. Він засмутився. Я спитала, чи він хоче про це поговорити, а він просто поцікавився, чи давно мені про це відомо. Я сказала, що так, що ми з тобою одного разу про це говорили, що перед тим, як одружитися, ти мені все розповів. Спитала, чи він хоче дізнатися все від мене, про те, як воно насправді було. А він сказав, що сам з тобою поспілкуються, на віч. Навіч. І то дуже добре. Молодець. Що за газета була? Базікало? Не знаю, але певно, що так. Красно дякую, Фредді. Хвиля гніву на Фредді Лаундза підняла його з місця. Він пішов умитися холодною водою в туалеті. Сара вже збиралася йти додому і бажала Кроуфорду доброї ночі, коли задзвонив телефон. Вона відклала сумочку і парасолю. І підняла слухавку. Кабінет спеціального агента Кроуфорда. Ні, містера Кроуфорда наразі немає. Але я можу... Стривайте, я залюбки... Так, він буде завтра після обіду. Проте, дозвольте... Зачувши тон її голосу, Кроуфорд устав за столом. Секретарка тримала слухавку, мов, здохлу тваринку. Він шукав вілла і сказав, що, може, зателефонує завтра після обіду. Я намагалася втримати його на дроті. «Кого?» Він сказав, просто передайте Грему, що йому телефонував пілігрим. Саме так доктор-лектор називав «зубного ельфа», закінчив Кроуфорд. Поки Моллі та Віллі розпаковували валізи, Грем пішов до харчової крамниці. Там він за вигідною ціною купив зимові дині і ще одну стиглу диньку – Сорту Тоді припаркувався через дорогу від будинку і сидів так кілька хвилин, вчепившись за кермо. Йому було соромно, що через нього Моллі викоренили з дому, який вона так любила, і оселили серед незнайомців. Кроуфорд поклопотався, як міг. То була небезлика федеральна схованка, де підлокітники знебарвилися від поту нещисланних долонь. То був затишний котедж. Нещодавно вибілений. Обабіч сходів квітнув бальзамін. Там відчувалася дбайлива рука та любов до порядку. Задня подвір'я спускалася до Часапікської затоки. На воді гойдався плід. Крізь штори пульсувало синьо-зелене світло телевізора. Моллі та Віллі дивилися бейсбол, здогадався Грем. Батько Віллі був бейсболістом, і то добрим. Вони з Моллі познайомилися в шкільному автобусі і одружилися в коледжі. Вони попоїздили з командами бейсбольної ліги штату Флорида, поки він був у фармклубі кардиналів. Вони всюди брали з собою віллі і чудово проводили час. Єднання і бойовий дух. Він потрапив на відбір до кардиналів і протягом перших двох матчів стабільно досягав першої бази. Потім у нього почалися проблеми з ковтанням. Хірург спробував усе повирізати, проте пішли метастази і зжарли його. Він помер за п'ять місяців, коли Віллі було шість. Віллі досі дивився бейсбол за будь-якої нагоди. Моллі дивилася бейсбол, коли була засмучена. Ключа в Грема не було. Він постукав. «Я відчиню!» – пролунав голос Віллі. «Стривай!» – між шторами показалося обличчя Моллі. «Гаразд!» – Віллі відчинив двері. У кулаку у нього була рибальська битка, яку він притискав до стегна. При погляді на битку в Грема очі запекло. Певно хлопець привіз її з собою у валізі. Моллі взяла в нього сумку. «Хочеш кави?» «Є джин, але не той, що ти любиш». Коли вона пішла на кухню, Віллі припросив Грема на двір. Із заднього ганку було видно штагові вогні човнів, що кинули якір у затоці. Вілле, чи маю я знати щось таке, що допоможе захистити маму? Вам обом тут нічого не загрожує, Віллі. Пам'ятаєш автівку, що їхала за нами від аеропорту і пильнувала, аби за нами ніхто не стежив. Ніхто не дізнається, де ми з мамою наразі перебуваємо. Той божевільний хоче тебе вбити, а тож Цього ми не знаємо. Просто моторошно було усвідомлювати, що він знає нашу домашню адресу. Ти збираєшся його вбити? Грем на секунду заплющив очі. Ні. Моє завдання полягає в тому, щоб його знайти. Тоді його покладуть у психіатричну клініку, аби він полікувався і не зміг більше нікому зашкодити. У мами Томі була одна газетка, Віле. Там писали, що ти вбив одного хлопця в Міннесоті і що лежав у психіатричній клініці. Я цього не знав. Це правда? Так. Я почав був розпитувати маму, та потім подумав, що краще попитаю тебе. Я радий, що ти вирішив поговорити зі мною напрямки. То була не просто психіатрична клініка. Вони там усе лікують. Ця відмінність видавалася йому значущою. «Я лежав у психіатричному корелі. Бачу тебе непокоїть, що я там був, бо я одружився з твоєю мамою. Я обіцяв батьку, що опіклуватимусь про неї. Так і роблю». Грем відчував, що має розповісти Віллі певну кількість фактів. Забагато розповідати не хотілося. На кухні згасло світло. Крізь сітчасті двері він бачив темний силует Моллі. Відчував тягар її присуду. Його поводження з Віллі відбивалося на її серці. Віллі явно не знав, що питати далі. Грем зробив це за нього. Лікарня була вже після того випадку з Гобсом. Ти його пристрелив? Так. Як це сталося? Почну з того, що Гаррет Гобс був божевільним. Він нападав на студенток і убивав їх. Як? Ножем. А я знайшов маленьку металеву стружечку на одязі, що був на одній з дівчат. На обрізок з-під трубонарізного верстата. Пам'ятаєш, як ми з тобою глагодили душ на дворі? Я зустрівся з багатьма слюсарами з парового опалення, водогінниками тощо. Багато часу на них витратив. Гобс лишив заяву на звільнення на одному з будівництв, що я перевіряв. Я її побачив, і заява видалася мені специфічною. Він тоді ніде не працював, довелося йти до нього додому. Я піднімався сходами в багатоквартирному будинку Гоббса. Зі мною був офіцер у штатському. Певно Гоббс побачив, що ми йдемо. Я вже майже дістався його сходового майданчику, коли він виштовхнув крізь двері свою дружину, і вона повалилася вниз сходами, мертва. Він її вбив? Так. Тож я попросив офіцера викликати сват аби нам допомогли. Та потім почув у квартирі дітей. Почув крики. Хотів зачекати, та не зміг. «Ти зайшов у квартиру?» «Зайшов». Гобс схопив дівчину. Зі спини. В руках у нього був ніж. Він її різав, і я його підстрелив. «Дівчина померла?» «Ні». «Одужала?» «Так, згодом. Тепер із нею все гаразд». Віллі мовчки перетравлював почуте. З якоїсь яхти на якорі долинала тиха музика. Грем міг опустити певні подробиці для Віллі, але не міг зупинити образи, що виринали в його власній голові. Він не розповів Віллі, як на сходовому майданчику за нього хапалася місіс Гобс, стільки разів проштрикнута ножем. Як побачив, що життя її покинуло, як почув крики з квартири Гобсів, як розчепив слизькі червоні пальці жінки. Як тріснуло плече, коли він вибив двері. Як Гобз схопив свою доньку і заходився грізати їй шию, щойно зміг дотягнутися. Як вона опиралася і нахиляла підборіддя. Як револьвер 38-го калібру вирвав із нього шматки плоті. А він усе грізав і різав, і ніяк не падав долі. Як Гобс у сльозах опустився на підлогу. Як хрипіла дівчина. Грем пам'ятав, як намагався стлумити її судоми і побачив, що Гобс перерізав їй трахею. Проте не дістався артерії. Як дочка глянула на нього розчахнутими затуманеними очима. А її батько сидів на підлозі і кричав. «Бачиш? Бачиш?» Доки не повалився без духу. Саме тоді Грем втратив віру в револьвери 38-го калібру. Віллі, той випадок із Гобсом мене дуже непокоїв. Розумієш, я не міг викинути його з голови. Бачив знову і знову. Дійшло до того, що я ні про що інше не міг думати. Усе розмірковував, що мав би якимось кращим чином розв'язати цю ситуацію. А потім перестав узагалі щось відчувати. Не міг їсти, не міг ні з ким говорити. Поринув у глибоку депресію. Тож лікар порадив мені лягти в лікарню. Так я й зробив. З часом міг дистанціюватися. Дівчина, яку порізали в квартирі Гобса, прийшла мене провідати. Вона вже одужала, і ми багато говорили. Зрештою, я зміг відокремитися від тої події та повернутися на роботу. «Коли когось убиваєш, навіть якщо так треба? Невже після цього так погано?» Віллі більш гидного вчинку бути не може. Слухай, я тут на кухню хочу збігати. Ти хочеш чогось? Коли, наприклад. Коли, наприклад. Віллі любив приносити Грему якісь дрібнички, але завжди вдавав, ніби прихопить їх разом із чимось іншим, що йому насправді потрібно. Ніяких навмисних ходок або що. Так, звісно, коли. «Треба покликати маму, хай на вогні подивиться!» Уже пізно ввечері Грем і Моллі сиділи на гойдалці на задньому ганку. Мрячев дощик. Вогні на човнах відкидали крізь туман зерни стігало. Від бризу із затоки руки вкривалися сиротами. «Це може надовго затягнутися, так?» – спитала Моллі. «Сподіваюся, що ні, але дійсно може». «Вілле!» Евелін сказала, що нагладить за крамничкою цього тижня, та ще й чотири дні наступного. Але мені доведеться повернутися в марафон. Принаймні на день чи два, коли клієнти прийдуть. Я можу зупинитися все моє Евелін. І на ринок в Атланті доведеться самотужки їхати. Треба готуватися до вересня. Евелін знає, де ти. Я сказала їй, що у Вашингтоні. Добре. Так важко чимось володіти, правда? На знайдеш, потім ледве втримаєш. Такий ненадійний світ. Слизький мов чорт. Ми ж повернемося на Шугарлоуф. Так, повернемося. Ти не поспішай, не переступай межі. Ти ж не будеш ризикувати. Ні. Ти завтра рано поїдеш? Грем із півгодини говорив із Кроуфордом телефоном. Незадовго до ланчу. Якщо ти взагалі збираєшся до марафона, то нам зранку треба владнати кілька справ. А Віллі може порибалити. Він мусив тебе попитати про все. Знаю, все в порядку. Клятий журналіст, як його там? Лаунс. Фредді Лаунс. Мені здається, ти його ненавидиш. І я не хотіла торкатися цієї теми. Ходімо в ліжко. Я тобі спинку помасажую. У душі Грема здійнявся невеличкий пухрець обурення. Він щойно виправдовувався перед одинадцятирічною дитиною. Хлопець сказав, що перебування Грема в м'якій рамаді – то не проблема. Психушка. М'яка йдеться про стіни в палатах для маячних хворих. Рамада – міжнародна мережа готелів. І тепер Моллі збиралася пом'яти йому спинку. Ходімо в ліжко. Звіллі вже все в порядку. Як відчуваєш напругу, по спромозі тримай рота на замку. Якщо хочеш трохи подумати, я лишу тебе на самоті, запропонувала Моллі. Грему не хотілося думати, аж ніяк. Ти помнеш мене ззаду, а я тебе спереду, сказав він. То берися до роботи, халамиднику. Вітер у верхніх шарах атмосфери відніс дощ геть з затоки. І вже на дев'яту ранку земля парувала. Далекі мішені на стрільбищі Шаривського відділку немов здригалися в збуреному повітрі. Офіцер наглядач тиру дивився в бінокль, доки не пересвідчився, що чоловік і жінка на протилежному кінці лінії вогню дотримуються правил безпеки. Аби отримати допуск на стрільбище, Чоловік показав посвідку від Міністерства юстиції, у якій значилося «слідчий». Це що завгодно могло означати. У мистецтві орудування зброєю наглядач не довіряв нікому, крім кваліфікованих інструкторів. Однак він мусив визнати, що федерал знається на справі. Вони використовували всього лиш револьвер 22-го калібру. Але чоловік уже вчив жінку бойової стрільби в стійці Вівера. Ліва нога трохи попереду, міцний затиск револьвера обома руками, ізометричне скорочення м'язів. Вона стріляла в силуетну мішень із відстані семи ярдів – шість з половиною метрів. Раз у раз вихоплювала зброю із зовнішньої кишені сумки, що висіла в неї через плече. Наглядач дивився на невпинну стрілянину, аж доки не набридло. Звук змінився, і наглядач знову припав до бінокля. Тепер парочка надягла навушники, і жінка тримала в руках короткий і товстенький револьвер. Наглядач пізнав тріскит легких спортивних набоїв. Він побачив револьвер у її простягнутих руках, і зброя його зацікавила. Офіцер пройшов уздовж лінії вогню та зупинився за кілька ярдів позаду від парочки. Йому хотілося оглянути револьвер, проте наразі був неслушний час переривати. Він зумів краще роздивитися, коли жінка витрусила пусті гільзи і уставила п'ять набоїв із швидкозарадної обойми. Дивна зброя, як на федерала. Бульдог спешл, 44-й. Куцей і бритки. З приголомшливо великим дулом. Серйозна модифікація компанії MagnaPort. Ствол із прорізами біля жерла, аби дуло не стрибало при віддачі. Зуб курка спиляний. Добрі протиковскові накладки на руків'ї. Наглядач мав підозру, що напрямну рампу було розширено достобіса небезпечна пушка, якщо зарадити її тим, що наготував федерал. Офіцер замислився, як жінка впорається з таким револьвером. Поруч із ними на стенді у цікавій послідовності було викладено боєприпаси першою лежала коробка матчових куль із легким зарядом. Куля з пласким носиком, що лишає в мішені круглий отвір із рівними краями. Потім ішли стандартні військові кулі з суцільно-металевою оболонкою. І наостанок щось таке, про що наглядач багато читав, але не часто бачив. Рядочок «Гластер Safety Slugs. особлива куля, яка легко руйнується, коли влучає в ціль, лишаючи страшні поранення. В основному призначено для боротьби з терористами в закритих приміщеннях. Наконечники складалися на гумки на олівцях. Під кожним наконечником містилася мідяна оболонка з дробом номер 12 у рідкому тефлоні. Цей легкий набій було спроєктовано таким чином, аби розвивати неймовірну швидкість, врізатися в ціль і випускати заряд. Для живої плоті наслідки просто нищівні. Наглядач навіть пригадав статистику. Поки що в людей поцілило 90 глейзерів. Усі 90 спинили ціль з одного пострілу. У 89 випадках настала миттєва смерть. Один чоловік вижив, чим дуже здивував лікарів. Також глейзер має переваги в безпечності. Жодних рикошетів. Куля не може пройти крізь стіну і убити когось у сусідній кімнаті. Чоловік дуже ніжно поводився з жінкою. Заохочував її, але здавалося, був чимось засмучений. Тепер жінка перейшла до суцільно металевих куль. І наглядач із задоволенням зауважив, що вона дуже добре справляється з віддачею Не заплющувала очі і не здригалася. Щоправда, вона витратила секунди чотири на те, щоб вихопити револьвер із сумки. Проте три постріли припали на контрольне коло мішені. Непогано, як на новачка. У неї талант. Офіцер повернувся до спостережної вежі і вже незабаром почув пекельний гуркіт. Глейзери летіли в ціль. Жінка випустила всі п'ять набоїв, не схоже на звичну практику федералів. Наглядач замислився, що таке заради всього святого вони вбачали в тому силуеті, аби заподіяти йому смерть аж п'ятьма глейзерами. Грем пішов у вежу здати навушники. Його учениця лишилася сидіти на лавці похиливши голову і поставивши лікті на коліна. Наглядачеві подумалося, що чоловік мав би пишатися жінкою. І так йому й сказав. За один день вона ні в року доспіла в стрільбі. Грем байдуже подякував. Вираз його обличчя спантеличив офіцера. Грем був схожий на чоловіка, який щойно зазнав непоправної втрати. 16. Містер Пілігрим, з яким розмовляла Сара, сказав, що може перетелефонувати наступного дня, після обіду. Аби прийняти його виклик, у штаб-квартирі ФБР вжили певних підготовчих заходів. Ким був цей містер Пілігрим? Не лектором. Кроуфорд у цьому пересвідчився. Чи був містер Пілігрим зубним ельфом? Може, й так, подумав Кроуфорд. За ніч столи й телефони з кабінету Кроуфорда перенесли до іншої просторішої кімнати через коридор. Грем стояв біля прочинених дверцят звукоізольованої кабіни. Позаду нього у кабінці був телефон Кроуфорда. Сара витерла апарат чистильним засобом Віндекс, їй треба було чимось клопотатися, бо майже весь її стіл та й сусідній. Були захаращені диктофонами зі спектроаналізатором для розпізнавання голосу і приладом для оцінки психологічної напруги на додачу, а стілець секретарки забрала собі Беверлікац. Великий годинник на стіні показував за 10 хвилин полудень. Поруч із Гремом стояли доктор Алан Блум і Кроуфорд. Вони застигли в позі глядачів, засунувши руки в кишені. Навпроти Беверлі Кац сидів технік, і її барабанив пальцями по стільниці, аж доки не помітив насуплений погляд Кроуфорда. На столі Кроуфорда тулилися два нові телефони. Відкрита лінія зв'язку з електронним комутаційним центром компанії Bell System, ЕКЦ, і пряма гаряча лінія до телекомунікаційної кімнати ФБР. «Скільки вам потрібно часу на відстеження?» – спитав доктор Блум. З новою комутаційною це відбувається набагато швидше, ніж, думає, більшість обивателів, відповів Кроуфорд. Десь хвилина, якщо виклик проходить крізь повністю електронну комутаційну систему. Трохи довше, якщо операторам треба підключити кабелі вручну. Кроуфорд підвищив голос і звернувся до всіх присутніх. Якщо він узагалі зателефонує, то розмова буде короткою, тож нам треба бездоганно його розіграти. «Віле, не хочеш ще раз пройтися розпорядком?» «Звісно. Коли дійде до того, як я долучаюся до розмови, то я матиму до вас кілька питань, докторе». Блум прибув пізніше за інших. Увечері цього ж дня він мав виголосити промову в секції поведінкової психології в Квантіко. Блум відчував запах кордиту від одягу Грема. «Окей», – продовжував Грем. «Дзвонить телефон». Ланцюг одразу замикається і ЕКЦ розпочинає стеження. Але генератор тонального сигналу продовжує подавати звук виклику, аби він не дізнався, що ми його вже підчепили. Таким чином виграємо секунд двадцять. Грем указав на техніка. Генератор вимикається наприкінці четвертого сигналу. Зрозуміло? Наприкінці четвертого сигналу кивнув технік. Далі Беверлі знімає слухавку. Її голос відрізняється від того, що він чув учора. Ніякого пізнавання в інтонаціях. Беверлі говорить з нудженим тоном. Він просить мене до телефону. Бев відповідає, треба зв'язатися з ним пейджером, ви не зачекаєте? Ти готова до цього, Бев? Грем вирішив, що фрази краще зайве раз не повторювати, аби не відчувалося, що вони завчені. Гаразд, для нас лінія відкрита, для нього ні. Певно, чекатиме він довше, ніж говоритиме. «Ви ж не хочете вмикати йому музику в режимі очікування?» – спитав технік. «Аж ніяк», – відповів Кроуфорд. «Ми секунд двадцять тримаємо його на лінії. Потім повертається Беверлі і каже. «Містер Грем уже йде до телефону. Зараз я вас з'єднаю. Тоді слухавку беру я». Грем звернувся до Блума. «Як би ви з ним розмовляли, докторе?» Він розраховує на скептицизм з твого боку, наче ти не віриш, що це він. Я б говорив увічливо й скептично. Наголосив би на різниці між самозванцями, від яких самі незручності, і контактом із реальною особою, який є надзвичайно важливим. Самозванців легко розпізнати, бо їм бракує можливості зрозуміти, що сталося насправді, тощо. Ти маєш змусити його видати якусь інформацію, яка б підтверджувала його особу. Доктор Блум дивився в підлогу і потерв потилицю. Ти ще не знаєш, що йому потрібно. Може, він шукає розуміння. Може, він зациклився на тобі як на супротивнику і хоче позловтішатися. Побачимо. Намагайся відчути його настрій і давай йому те, чого він прагне, тільки по волі. Я не певен, що варто припрошувати його прийти до нас по допомогу. Хіба що ти вловиш, що він сам цього хоче. Якщо він параноїк, ти це швидко збагнеш. У такому випадку я б грав на його підозріливості і невдоволеності. Хай пару випустить. Якщо захопиться, то може забути про час. Ось і все, що я можу вам розказати. Блум поклав руку на плече Грема і прошепотів до нього. Послухай, я не хочу читати запальну промову чи якесь подібне напутнє лайно. Скеровуй розмову сам, як він стрибатиме від теми до теми. Незважай на мої поради. Роби те, що вважаєш за краще. Очікування. Півгодини мовчанки і годі. Зателефонує він чи ні? Треба вирішити, куди рухатися далі, сказав Кроуфарт. Хочеш спробувати варіант із поштовою скринькою? Кращого виходу не бачу, відповів Грем. «Тоді в нас буде дві засідки. У тебе вдома на Флорида Кіс і біля комірки для кореспонденції». Задзвонив телефон. Увімкнувся генератор тонального сигналу. В ЕКЦ розпочалося стеження. Чотири дзвінки. Технік перекинув важіль. І Беверлі підняла слухавку. Сара прислухалася. «Кабінет спеціального агента Кроуфорда». Сара похитала головою. Вона пізнала голос. Один зі старих товаришів Кроуфорда, що працював у бюро алкоголю, тютюну і вогнепальної зброї. Беверлі швиденько з ним розпрощалася і скасувала стеження. Кожна жива душа в будівлі ФБР знала, що цю лінію не можна займати. Кроуфорд знову взявся обговорювати деталі операції з поштовими комірками. Усі були знуджені і водночас напружені. Зайшов Ллойд Бауман. Показати, як пари чисел із шифру Лектера збігаються з літерами на сотій сторінці радості куховарства у м'якій обкладинці. Сара роздавала каву в пластикових склянках. Задзвонив телефон. Увімкнувся генератор тонального сигналу, і в ЕКЦ розпочалося стеження. Чотири дзвінки. Технік перекинув важіль. Беверлі підняла слухавку. «Кабінет спеціального агента Кроуфорда». Сара закивала. Дуже активно закивала. Грем зайшов у кабінку і зачинив дверцята. Він бачив, як ворушаться губи Беверлі. Вона ввімкнула режим очікування і стала спостерігати за секундною стрілкою на стінному годиннику. У відполярованій слухавці Грем бачив власне відображення. Два роздуті обличчя, з боку динаміка і з боку мікрофона. Він відчував запах кордиту. Що лишився на його сорочці після стрільби в тирі. Не кидай слухавку. Господи Ісусе, тільки не кидай слухавку. Минули 40 секунд. Телефон дзеленчав, і від того злегка рухався на столику. Хай дзвонить ще один раз. 45 секунд. Саме час. Вілгрем слухає. Чим можу допомогти? Тихий сміх, приглушений голос. Гадаю, чимось таки зможете. Представтесь, будь ласка, хто телефонує. Хіба секретарка вам не сказала? Ні, сер, вона викликала мене із засідання і... Якщо ви зараз мені скажете, що не бажаєте розмовляти з містером Пілігримом, то я одразу кладу слухавку. Так чи ні? Містере Пілігрим, якщо ви маєте якусь проблему, з якою я здатен розібратися, то буду радий вам допомогти. «На мою думку, це у вас проблема, містер Егрем?» «Вибачте, не розумію, про що ви». Секундна стрілка повзла до однієї хвилини. «Ви в нас, хлопець, заклопотаний, я тож», – сказав співрозмовник. «Достатньо заклопотаний, аби повісити слухавку, якщо ви не зізнаєтеся, у чому справа». «Справи в нас однакові, містер Егрем. Атланта і Бірмінгем». «Що вам про це відомо?» Тихий сміх. «А ви що знаєте? Вас цікавить містер Пілігрим?» «Так чи ні? Якщо збрешете, я кладу слухавку». Крізь шибку Грем бачив обличчя Кроуфорда. Той у кожній руці тримав по слухавці. «Так, але, розумієте, мені телефонує багато людей, і більшість із них стверджують, що їм щось відомо». «Одна хвилина». Кроуфорд повісив одну слухавку і узявся щось занотовувати на клаптику паперу. «Вас може здивувати кількість самозванців», – сказав Грем. «Та поговориш із ними кілька хвилин, і вже можна дізнатися, чи й тямлять вони у справі». «А ви тямите?» Сара приклала до шибки папірець, аби Грем прочитав. Там було написано. «Телефонна кабінка в Чикаго. Поліція вже їде». «Пропоную ось що!» «Як ви розповісте мені дещо про містера Пілігрима, то я скажу, чи ви праві, чи помиляєтеся», – мовив приглушений голос. «Давайте ми чітко з'ясуємо, про кого йдеться», – відповів Грем. Йдеться про містера Пілігрима». «Звідки мені знати, що містер Пілігрим зробив щось таке, у чому я можу бути зацікавленим?» «То він щось таке зробив?» Припустимо, що так. Ви містер Пілігрим? Навряд чи я вам це скажу. Ви його друг? Щось на кшталт. Ну то доведіть. Повідайте мені таку інформацію, щоб я переконався, що ви його добре знаєте. Спочатку ви. Ви перший розповідайте. Нервове хихотіння. Як помилитеся, я одразу кладу слухавку. Гаразд. Містер Пілігрим праворукий. Із цим важко помилитися. Більшість людей праворукі. Містера Пілігрима ніхто не розуміє. Без загальних фраз, будь ласка. Містер Пілігрим дуже сильний фізично. Дійсно, можна і так сказати. Грем поглянув на годинник. Хвилина і тридцять секунд. Кроуфорд підбадьорив його кивком. Не кажи нічого такого, що може його відвернути. Містер Пілігрим – білий чоловік на зріст приблизно 5 футів 11 дюймів, метр вісімдесят. А ви мені так нічого і не розповіли. Я не певен, що ви взагалі з ним знайомі. Хочете скінчити розмову? Ні, але ви пообіцяли обмін. Тож я граю за вашими правилами. Як гадаєте, містер Пілігрим божевільний? Блум захитав головою. «Не думаю, що такий обережний чоловік може бути божевільним. Я гадаю, що він інакший. Гадаю, що багато хто вважає його божевільним, але тільки тому, що він поки не дозволяє людям зрозуміти себе. Розкажіть мені докладно, що він, на вашу думку, зробив із Місіс Ліц. І тоді я, можливо, відкрию, помиляєтеся ви чи ні? Я не хочу про це говорити». До побачення. У Грема серце тьохнуло, та він і досі чув дихання на іншому кінці дроту. Я не можу заходити в ці балачки, доки не дізнаюся. Грем почув, як десь у Чикаго гримнули дверцята телефонної кабіни. Зі стукотом упала слухавка. Далекі голоси і удари, поки трубка гойдалася на шнурі. Це чули всі присутні в кабінеті, бо звук виводився на динамік. Ані руш, навіть не сіпайся. Тепер зведи пальці на потилиці і повільно вийди з кабінки. Повільно. Руки на скло. Розведи їх. Грем відчув солодку хвилю полегшення. Я не озброєний, Стене. Посвідку знайдеш у нагрудній кишені. Ой, лоскотно. У слухавці прозвучав гучний спантеличений голос. Хто то на дроті? Віл Грем, ФБР. Це сержант Стенлі Рідл. «Поліція Чикаго». Потім роздратовано. «Не скажете, що тут у Біса відбувається?» «Це ви мені розкажіть. Ви ж заарештували чоловіка». «А тож, ж, його гобий. Фредді Лаунс, репортер. Я його вже 10 років знаю. Ось твій записник, Фредді. Висувайте йому якесь обвинувачення». Грем збліт. Кроуфорд почервонів. Доктор Блум дивився, як у магнітофоні крутиться бобіна. «Ви мене чуєте?» «Так, я висуваю обвинувачення», – ледве вимовив Грем. «Перешкоджання слідству. Прошу взяти його під варту і тримати до втручання федерального прокурора». Раптом на дроті з'явився Лаунц. Він говорив швидко та чітко, бо вже прибрав із защік ватяні тампони. «Віле, послухай!» «Розкажеш усе прокурору. «Дай слухавку сержанту Рідлу!» «Мені йде, що відомо!» «Дай цю бісову слухавку сержанту Рідлу!» На лінії почувся голос Кроуфорда. «Вілле, дай, ну я сам із цим розберуся!» Грем із такою силою кинув слухавку, що всі аж здригнулися від грюкоту з динаміка. Він вийшов із кабінки і, ні на кого не глянувши, покинув кімнату. «Лаунс! Чоловіче!» «Ти сів на поїзд до пекла», – мовив Кроуфорд. «Ви хочете його піймати чи ні? Я можу допомогти. Дайте хвилинку, і я все поясню». Зачувши мовчання Кроуфорда, Лаунс хутко заговорив. «Послухайте, ви щойно довели, що базіколо вам конче потрібне. До цього я ще був непевен, але зараз жодних сумнівів. Те оголошення – частина справи зубного ельфа. Інакше ви зі шкури, аби відстежити цей дзвінок». Чудово. Базікало до ваших послуг. Просіть, що хочете. Як ти дізнався? До мене прийшов менеджер із приватних оголошень. Сказав, що Чукайське бюро прислало до нього недотепу, аби той покопався в оповіщеннях. Ваш хлопець відібрав п'ять листів із заявками. Пояснив, що на підставі шахрайства із використанням пошти. Яке там шахрайство? Менеджер зробив із тих листів і конвертів ксерокс а вже потім віддав вашому робітнику. Я їх переглянув. Я знав, що п'ять листів він узяв лише для того, аби сховати між ними єдиний потрібний. Два дні я витратив на те, щоб усіх їх перевірити. Відповідь знайшлася на самому конверті. Марка з Чесапіка. Франкувальна машина вибила номер Чесапікської державної лікарні. Ви знаєте, я ж там побував. Слідкував за вашим другом, що йому сеча в голову б'є. То які ще могли бути варіанти? Проте я мусив пересвідчитись. Тому і зателефонував, аби подивитися, чи ви кинетесь шукати містера Пілігрима на всі заставки. І ви таки кинулись. Ти, Фредді, зробив велику помилку. Вам потрібне базікало, і я можу все облаштувати. Оголошення, гранки, перегляд вхідних листів, будь-що. Тільки скажіть. Я можу тримати язика за зубами? Дійсно можу. Кроуфорде, візьміть мене в команду. Ніхто тебе не братиме ні в яку команду. Окей, то вам буде байдуже, якщо в наступному номері хтось опублікує цілих шість оголошень. Усі до містера Пілігрима. І усі за одним підписом. Я придавлю тебе судовою забороною та актом обвинувачення спочатку за перешкоджання слідству. І про це дізнаються всі газети країни. Лаунс знав, що розмову записують, та йому вже було однаково. Богом клянуся, Кроуфорде, так і зроблю. Попсую вам усі плани, перш ніж ви попсуєте мої. Можеш до всього вищесказаного додати передачу між штатами повідомлення з погрозами. Дозволь допомогти вам, Джеку. Я можу, повір. Мандруй собі до поліцейського відділку, Фредді. А тепер передай слухавку сержанту. Лінкольн-Версаль Фредді Лаунза пропахнув тоніком для волосся і лосьйоном після гоління, шкарпетками і сигарами, тож сержант був радий вибратися з автівки, коли вони дісталися поліцейського відділку. Лаунз був знайомий з капітаном, що головував відділком, а також із багатьма патрульними. Капітан пригостив Лаунза кавою і зателефонував у офіс федерального прокурора, щоб спробувати розгребти це лайно. Ніякий федеральний маршал так і не приїхав по Лаунза. За півгодини репортер отримав телефонний дзвінок від Кроуфорда і поговорив із ним у кабінеті голови відділку. Потім його відпустили. Капітан проводив Лаунза до автівки. Лаундз був весь на нервах. Їхав швидко і ривками, перетинаючи луп, центральний діловий район у Чикаго, із заходу на схід. Прямуючи до своєї квартири з видом на озеро Мічиган. На цій історії можна було побаришувати. І він знав, що обов'язково матиме свій зиск. По-перше, гроші. І більшість він отримає від пейпербеку. Його книжка в м'якій обкладинці з'явиться на прилавках за 36 годин після арешту Ельфа. Ексклюзивний матеріал у щоденній пресі викличе справжній переворот серед новинарів. Лаунс із задоволенням спостерігатиме, як престижні видання, як-от «Чикаго Трибюн», «Лос-Анджелес Таймс», «Величне Вашингтон Пост» і «Священне Нью-Йорк Таймс» купуватимуть права на публікацію статей за його авторством і з його фотографією. І тоді кореспонденти цих уславлених газет, які наразі дивляться на нього згори вниз і навіть гребують із ним пити, будуть, бляха, жарти себе жарцем від заздрощів. Лаунс став для них парією, бо навернувся до іншої віри. Якби йому бракувало компетентності, якби він був дурним без особливих талантів, то ветерани престижних видань пробачили б йому роботу в базікалі, як пробачають розумово відсталих диваків. Але Лаунс був вправним, мав усі якості доброго репортера. Розум, нахабність і уважність. Дуже енергійний і терплячий. Не на руку йому грав той факт, що характер у Лаунзе нестерпний, тож керівники газет його недолюблюють, а ще він не може втриматися від втручання у власні історії. Лаунз відчував нестримну жагу до визнання, яку так часто плутають із егоїзмом. Лаунз був опецькуватим і бридким коротуном. Передні верхні зуби виступали над нижньою губою, а очі блищали, мов плювок на асфальті. Він десять років пропрацював у пристойних газетах, доки не збагнув, що ніхто і ніколи не відправить його до Білого дому. Побачив, що видавці спрацюють його ноги, користуватимуться ним, доки він стане старою спитою руїною, що веде якусь забуту колонку та невпинно рухається до цирозу чи пожежі через упущену на матрац цигарку. Їм потрібна була інформація, яку він міг добути. Але сам Фредді їм був ні до чого. Йому виплачували щедрі комісійні, яких усе одно не вистачало, якщо доводиться купляти жінок. Його оплескали по спині і казали, що він ще той відчайдух, але відмовлялися виділяти іменне місце для паркування. Одного вечора 1969 року, коли Фредді переписував у редакції чужі статті, до нього прийшло одкровення. Біля нього сидів Френк Ларкін. І писав матеріал із голосу телефоном. У газеті, де працював тоді Фредді, диктування було міздраною фабрикою для старих репортерів. Міздряна фабрика – місце, де мертвих тварин переробляють на клей. Також уживається в переносному розумінні щодо старих непотрібних людей. Френку Ларкіну було 55, проте вигляд у нього був на всі 70. Очі мав каламутні, рожеві мов м'ясо устриці, і що півгодини чалапав до своєї шавки, аби хильнути. Сморід від Ларкіна долина вашого до робочого місця Лаундза. Ось і тоді Ларкін підвівся, пошкутильгав до помічників редактора і хрипко зашепотів до завідувачки відділу новин. Фредді завжди прислухався до чужих, роз... прислухався до чужих розмов. Ларкін попросив жінку дістати йому тампон-котекс із автомата в жіночому туалеті. Ними він затикав свій кровоточивий зад. Фредді кинув друкувати. Прибрав із друкарської машинки статтю і вставив чистий аркуш, і почав складати заяву на звільнення. За тиждень він уже працював на базікалу. Розпочав він із редактора ракових статей і отримував удвічі більше, ніж раніше. Його звитяга справила небияке враження на керівництво. Базікало платило йому непогані гроші, бо тема раку була дуже прибутковою для цієї газети. Один із п'яти американців помирає від раку. Змучені родичі приреченого, які намагаються боротися з лютою саркомою нескінченними молитвами, підбадьорливими жестами, банановими пудингами і жартами з присмаком міді. Відчайдушно прагнуть віднайти надію. Ринкові дослідження показали, що сміливі заголовки на кшталт «нові ліки від раку» та «чудодійний апарат для онкохворих» підвищують продажі будь-якого випуску базікала на 22,3%. Спостерігався спад на 6%, коли статтю друкували на першій шпальті одразу під заголовком оскільки тоді в покупців виникала можливість проглянути марний текст, поки касир рахував покупки. Маркетологи з'ясували, що краще ставити великий кольоровий заголовок на першій шпальті, а саму статтю ховати всередині газети, бо важко гортати одночасно сторінки і копатися в гаманці, чи розвантажувати магазинний візок. Зазвичай стаття складалася з п'яти оптимістичних абзаців, десятим шрифтом який потім зменшувався до восьмого, і наприкінці до шостого, коли згадувалося, що того чудодійного препарату ще немає у вільному продажі. Або тести на тваринах щойно розпочалися. Фредді заробляв собі на життя такими публікаціями. І завдяки його статтям базіколо розходилося великими накладами. На додачу до збільшення кола читачів також пожвавився побічний продаж чудесних медальйонів і молитовних серветок. Виробники цих принад платили втридорога, аби їхню рекламу розмістили поруч зі щотижневою раковою статтею. Багато читачів писали до редакції, аби дістати більше інформації. Додатковий прибуток газета отримувала, продаючи їхні імена радіоєвангелісту, такому собі верескливому соціопату, що витягував гроші поштою, використовуючи конверти зі штампом «Дорога вам людина помре, якщо ви не…» Фредді Лаунс сприяв Базікалу, а Базіколу сприяло йому. І тепер, пропрацювавши на газету 11 років, він заробляв 72 тисячі доларів на рік. Писав на теми, які обирав собі сам, і не витрачав грошей на спроби гарно згаяти час. Жив настільки добре, наскільки фантазії вистачало. Справи йшли так непогано, що він подумував підняти гонорар за пейпербек. А там уже і до екранізації недалеко. Він чув, що Голлівуд – то файне місце для чваньковитих товстосумів. Фредді добре почувався. Він промчав в'їздом до підземного гаражу в його багатоквартирному будинку та, жваво рипнувши гумою, звернув на своє місце. На стіні стояло його ім'я, виписане літерами в один фут заввишки, і воно позначало його особисту приватну ділянку – містер Фредерік Лаунс. Венді вже була вдома. Її Датсун припарковано на сусідньому місці. Добре. Він шкодував, що не зміг узяти її з собою до Вашингтона. У деяких копів очі на лоба повилазали б. Піднімаючись у ліфті на свій поверх, Фредді насвистував. Венді збирала йому валізи. Вона сама певний час жила на валізах, тож пакування їй добре вдавалося. Чепурна жінка в джинсах і картатій сорочці. Коричневе волосся забране в довгий хвіст на потилиці. Вона могла б зійти за сільське дівча, якби не блідість її фігура. Форми Венді були мало некарикатурною подобою пубертатного віку. Вона поглянула на лаунд за очима, в яких уже роками не відбивався подив. І побачила, що він тремтить. «Ти забагато працюєш, Роско!» Венді полюбляла називати його розко. Із якоїсь причини Лаунзу це подобалося. Чим їдеш? Електричкою о шостій. Вона принесла йому випити та прибрала з ліжка свій джемпер із лелітками і чемоданчик для перук, аби він міг лягти. Можу відвести тебе до аеропорту. У клубі я маю бути тільки після шостої. Вона володіла топле з баром венді Сіті і більше не мусила танцювати. Вони з Лаунзом у двох оплачували рахунки. «Ти по телефону звучав, мов, кріт-мароканець», – зауважила вона. «Хто?» «Ну, як у тому мультику, що показують по суботніх ранках?» «Той загадковий кріт. Він допомагає секретному агенту Білці». «Ми його дивилися, коли ти хворів на грип». «Ти сьогодні облагодив якесь дільце, так?» «У тебе такий вдоволений вигляд». «Ще як облагодив, чорт забирай». «Сьогодні, крихітко, я ризикнув і виграв. Отримав шанс відхопити ласий шматочок. У тебе ще є час поспати перед від'їздом, бо ти себе так у могилу заженеш». Лаунц підпалив сигарету. Попередня досить ліла в попільничці. «Знаєш що?» – сказала Венді. «Закладаюсь, що як ти хильнеш чарку і висповідаєшся мені, то зможеш заснути». Лаунц притулився напруженим, мов кулак, обличчям до її шиї і, зрештою, розслабився. Риси стали рухливими, так само як кулак раптово перетворюється на руку. Тремтіння спинилося, і він усе їй розповів. Прошепотів у горбинки її накладних грудей, поки вона виписувала пальцем вісімки в нього на потилиці. — А ти ні в року кмітливий, Роско, — сказала вона. А тепер спи. Я розбуджу тебе на літак. Усе буде добре. Раз та гаразд. А потім ми з тобою заживемо, як у касті. Вони шепотілися про місця, які опісля відвідають. І він заснув.